Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Elhamdullillahi Rabbil Alamin, salatu wa salamu ala Rasulna Muhammadu, ala alihi wa ashabi, o men të be'ahum bi ihsan ila Jumiddin. Allahun Azza wa Jalla falëndarojmë dhe vetëm për ti ndihim dhe falën e kërkojmë, ndërsa ne vërdojmë sëtë më tutja, më pjesën në mbetur të këti udhëtimi që kemi filluar të sharojmë dhe spegujmë për ta kohë mëherët. Kemi folër në takimet e kaluara në lidhje me gjëhenimin dhe kemi përmenur disa gjëra që janë të rëndësish me lidhje me te dhe pse, pa dyshim, ka shumë që farë të flitë të rëthi. Dhe kemi përmjullur të folër për te me disa prej vepërve që duhet të ruhemi, prej tyrat kemi kujdesin nga se si janë prej vepërve kërësore që i shpijen njerëzit në këtë vend të denimit dhe të të merit. Ndërësët të të të vazhdojnë amë të utje me stacion në fundit i qële është Gjenneti dhe me te dhe përmbyllet kjo dhëtim që e lusim Allah në Gjellewala që fundi jonë të jetë pikrish këhë ku kemi arritur këto Gjenneti Allah të Zogjel Të nërullet dhe të flasër për Gjennetin dhe të të fillimisht besimin te ndërtojt pikrish në ato pika që e kemi ndërtuar dhe besimin e gjhenem do të thosë ai ekziston realisht, nuk është imagjinat, nuk është premtim i thot, por është realisht dhe gjithashtu at Allah e ka krijuar dhe çdorimi i tij është i përhershëm. Njerëzit që futen në xhenet nuk do të dalin më kurr prej tij. Ajo që është interesant të dihet për xhenetin gjithashtu është se të ratu bukuri dhe stoli dhe mirësi që Allah i ka përmendur në gjennet, nuk kanë mundësi asë të shien korë në këtë vot, nuk kanë mundësi asë të dëgjohen korë në kuptim të zërave të bukur dhe asaj që është përshkuar, dhe madje nuk ka mundësi asë të imaginohet ajven. E tëra që mund të bëjmë është të prezentoj një përshkrim për gjithë shumë, duku undemuar me disa njohuri për bukuritë e kësaj bote që është larg xheneti pe ty nafton. Prandaj realisht pretendimi i këtij vendi dhe realisht njohja asaj që Zoti ka përgatitur bëhet vetëm atë ku njeriu hyn në xhennat. Bëhet vetëm atë ku njeriu më të vërtet bëhet pjesë e tij. Përndryshe nuk ka njërin në botë, nuk ka gjuhë të botës apo që ka mundësi realisht njërnju tja përshua se që farë ka atje. është vendi i nderit, është vendi i shpëtimit, dhe është një vend që Zotë i gjëllë e gjëllë e gjëllë e ka pregadit për dashën dhe ti. Për atat të cilët, ju përkushtua në adorimin dhe Allahet e Barë e Kautala, dhe për atat të cilët, dhe të të të ishin në gjendje që gjdojgje që Zotë i kërkoj për tyre, atata përfilin dhe ti në në kuadrët të disa pikave, duke e prezentuar gjenitin si vendi i origjinës. Një një unjet në i kësaj bote, ka lënë për 4 stacione. Ka lënë për 4 stacione. Stacione i parë është i kësaj bote, dhe mesatarja e qëndrimit në këtë stacion është 16 dhe në 70 vjetë. Dikush ma heret, dikush pak ma vonë, Për kjo është mesatari e qëndrimit njëzën këtjet, e po? Sikur se e ka përshua dhe vetë, për i gameri sallallahu aleyhi wasallam. Stacioni i dytë i njëriut është atëherë kër vendosit në varë, dhe për këtë kemi folër. Dhe qëndrën e këtë stacion, ndoshta me mira vjetë, dikush është duke pritë. E dikush qëndrën e më pak, e dikush më shumë, e rëndësish më është se është stacion që është shumë më i gjatë se e pastaj është stacioni i rinjalljes me të gjitha ato që i kemë përmendur më tani grumbullimi, e tubimi, e gjukimi e matja, e sirati, e kështumarat dhe stacioni 4 është përfundimi njëriut në atë që kemë fulën më heret dhe në këtë që poflasëm sët dhe të gjitha këtu stacioni e të nërëvezër njëriu vë, vë tanë të vetin Vatan të ti Vendë qëndrim të ti Vendë të originis të ti e kove gjenete Të gjitha janë kalimtare Ose janë për asyjët saktuara Andaj në du një njëriju Sado që të lidhët me një vendë Me gjitha duhet me elshu Epo? Gjitha shumë varë rëndjat e gjatë e gjatë e gjatë Po një ku duhet më rëndjat Edhe në Edhe në Dalin për Allah të të gjellë, është e gjatë, balë, kalimi atje e shkuar, atje e dalë, atje me gjithatë e ka një fundë Nësë gjihnimi është veni denimit, nuk është veni banimit taj Ati nuk ka banim, ati nuk ka qëndrim Si kurse Allah gjellë e ola thotë, la e mutu fiha ola, jahja Ati njeri u asë nuk, jetën asë nuk desë, për gazet për rinë që është E në kodët të gjithë t'ilëthimi dhe sësuneve, gjënetirë veni ti Gjithashtu, aja që e dëshmanë se gjenet është vendi i originës tonë Dhe andi jetës tonë Qaj është vendi njënë? Për që ta da ka kryu Allahu Azogjer është pikrështë piknisja e jetës Kësa i bote dhe originë e vetë njëriut Kër Allahu Azogjer leole e krye njëriut Ku e vendosin? E vendosin gjenet? Apo e vendosin gjenet? E pse e vendosin gjenet? Par të të reguar se për këtë vend kam kryu Kam kryu që këtu të qëndrash Dhe nuk për puhë dhe të ndryshe Do të të të nderimi që Allah ja ka bërë një riut Dhe pozita që ka rriut, e ka një riut e ka Allah gjellora pas me këtë vend Për ndaj atë që Je ka dhenë Allah gjellora një riut Dukë e nderuar o leka të kërrem në bëni Adem Allah o thotë ne i kimi nderuar bita Ademit dhe gjithashtun nga pozita që e ka dhe dhe shudzimi i të mirëve së i bote, do të gjennetisht i përshtatëshën për pozitën që e ka njërë të kalawgjën dhe gjellalu. Ande është vendi origjinës. E qëfar rëndësie ka kjo që është vendi origjinës, pra? Ka rëndësie nga shumë aspektje, që duan nga këj kënd të futemi të klasin për gjennetin. E para është, se njerën njëtë në kësaj bote, në në lezër, ka mundësi dhe tyrojt me lëshu vendin e ti, e po, do të me shku me punu dikon tjetër, ose shkanë për shërim dikon, ose madje shkanë për vizit karsujet saktuara, ose dëbohet për vendin, që shkë kemi pasër nësë provë, dëbohet për vendin, me rëndësirë që, ka sitatat saktuara njëtë në kësaj bote, kur njerën nuk është prend, Vendit e ti Pra në tokës që ka linë Pra në vendit që është rritë Ma dja asë pra në familisë e ti Dhe në qëfës në rri është dikun largë Do të nuk është në vendin e origines Si sildit ajë në atë vend Karëshi vendit e origines Si sildit e ti është shumë e kufizuar Do të tëtë Në qëfës e ka donë nga vendit ti për me punu Ajë atë jenë vledhë A ti e mbledh Por kush preson me shqyzu pasurin Dhe me ndërtu shtëpit Në vendin e originis Në vendin e lindjis e ti Pikës e ti Madje kur shkon për arsynet tira Den nga vendi ti Per me kërku i laq Ska në vend ti du të mundan më, më shëru A i rrim në atë vend Diri sa Të merë nevojn që e kanë zirët më shpunë atë vend Në po Më më më më në kur shërohet dhe ka lan nevoja procedura tje nuk çndron as çaste caktuara menjere malli i tij dhe për mallimin për t'u kthyer shumë i mall, kthehet menjere në vendin e origjinës. Në qoftë se në këtë botë çë nuk ka dallime të vëja mes vendit vend, ka dallime do thot padyshim dallojnë vendi pi vend nuk mund më mohu, po në kë janë dallimet marr diçka për shemb jasht toksore, prap n toki Në quf se levizja jute nga vendi origines pak Apo të ashton mallin Dhe gjithashtot investimin dhe jetë të sunan me e kalu në vend në origines A të rështu do tjetë sëllë e jonë Në këtë botë për balë vendit të origines real që ërgjeneti Ku është përmallimin e një njët Ku është investimin ti për botën Ku realisht që atje këmë shku Gjithashtot Aha, çe bën interesat e, e këtë të ndërorë në, lazer ndalidhje me vendin e origjinës është se njëri kur shkon në një vend, për shembull, kur shkon me vizitë u dikën jashtë, rën 2 muaj, 3 muaj apo para dhan ku është çka njëa? A njëa shtëpin ku po banon? Apo eventulisht e mëson në dyqani tojnë që tu më shme do në mëritin qëka, që ku rruga pi këtu, që këtu, këtu, ka la e kime shkutit e shpije, mësën në disa venet caktuar atë të sinat kanë të bëj me atë kuaj silën, po është kam i mësu për shemull mahalat e caktuara, lajqët e caktuara, detalet atë i qyteti, si duhet, nuk i duhet, ndërsa kur bje fjera për venë në regjinës, nuk ka qash, nuk ka cep, nuk ka rrugit që nuk e din, veni vetë, Nuk është si kështë e vend i huj E njetin e vend këtë bot Sa do që është i bukore i madhe Ma mirë se qëtetin të tanë Nuk e një Se që kështë vendit e origines Andaj njëri u vendin e origines vend, e, Vendin e ti të qëndrimit E një mas mire E mirë në qofë se gjeneti është vendit i origines Ndërsa këto jemi për qështë e caktuara Apo A mund të abëm të është një krasim se Sa so njuhim nga vendi originis Dhe sa so njuhim nga qëshë që kanë të bëjnë me vendin originis Në raport me vendin e Nevojeve të saktura që kemi në armë i mortu Dhe kje e banë pastaj Interesantë dhe e motivën një riun Që më të vërtit të jetë shumë atipër në lidhje, në përmalim Ma djëdhe në njuhje Me vendin originis Se me vend dhe tjera ku është kalimtar në tërë Dhe e tërta që duhet të përmenë një lidhë me këtë qështë i është Se Allahu Gjelle Huala Në ka mundësuar që Njetën e kësaj bote Me gjithë që është e shkurëtër Kë jetë është Në krasim me stacion e ardhshme Stacion e nëmër 2 Nëmër 3, nëmër 4 Qëse e, e shikan Kësë gjatën e kësaj bote është më e shkurëtër Më e shkurëtër kësë gjatër është kjo këtë kë jetë. Apo, mirë për subhana, këtë vend të Allah e ka bërë më vendimtarin për krejtë sa së vendarët me që në të jepën. Në basë të kësaj kujë, përse këtë aja që dëtë vijë më të utje. E të është, nësëve se këtë i këthejnë në raport me, në gjennetin që përflasin për të, atër Allah o gjennonë në ka mundësuar që në këtë botë të përzidhim pozicionim, të përzidhim formën, të përzetim vendim, nivellim, gjersin, gjatsin e vendit të në nesën në gjennetim. Pegamberi sallallahu a të sallem kur e ka përshu gjennetin që do të të lasin përtaj inshallah të armën, e ka përshu në formët të nërëshme. Mirëpash një pjesë interesantë që dua të përmendim të njënë me këtë që po flasë, Në udhëtimin e pejgamberit sërëllasën në Isra dhe Miraj. Këtë do shtë e kemë përmend në disarë, por ka të bëjtash me këtë pikë. Në udhëtimin e ti në Isra dhe Miraj, kur ka udhëtun atën, ka udhëtun në qetë, Allah o gjëllën e ola e ka mundësuar që të shëtit në madhështin e kryemtari së Allah o të të gjëllën, ka pasë mundësi që të takuhet me njerës të mdajnë. Njesët më të mlajtë që kanë qenë fyrë në kësaj bote, jenë pejgamber të Allah të Zogjen. Në qilën e parë është taku me këtë pejgamber, në dytën me këtë pejgamber, dhe në që ka arrit në shkallën e shtatë, ka arrit në qilën e shtatë, a po, atje ka e ka taku Ibrahim Relesa. E ka taku në njërë që ditshme, në një vend, do të të në gjennet, i cili ishte rrëthuar me shumë fmi, Ibrahimi al-Sami është i rëthuar me shumë fëmi. Dhe, kur është taku me Muhammedin sallallahu al-Sallam, Ibrahimi al-Sami ja ka dhoni të porësi Muhammedin sallallahu al-Sallam. Edhe kjo është, me nërëtet, pjesë përbërse e të funit për gjernetit. Kur e ka të ku Muhammedin sallallahu al-Sami, Ibrahimi al-Sami, Ibrahimi al-Sami ka dhoni, Muhammedit sallallahu alaihi sallam, pejgamberit ton, i ka thon, i bën selam umetit tanë. Andaj, kës selam është vazhdimisht aktif. U meti ti jem edhe, kanë qenë atan kune ti, e pas ti, e pas ti, e edhe në asot jena umetit, i Muhammedit sallallahu alaihi sallam. Andaj, selam i Ibrahimit të atësëm, nga gjeneti edhe nevë nga përshim. Të gjithëve u ka bërë selam Ibrahimit e lësëm. Iba, kës selam së është tjeshtë, bo një selam po kësë selam është indëndet me një porosit rëndësishme që ka të bëjmë e këtë që po flasim ne me që ka ka lidhja ka thënë bo një selam dhe thua ju se gjenneti e ka tokën e mirë dhe e ka ujtë e shishme apo dhe e ka thënë në fund përshkimit një sen ka thënë bo një selam dhe thuju se toka e gjennetit është tokë e pleshme Por është e pa, është e, do tëtë të e pa mbilur, në që farë kuptimin e pa mbilur. Në kuptimin aso që e thëtë në fund i brehime e nësëm. E qëka është mbilja e saj? Ka thënë mbilja e saj është subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa allahu akbar. Këto këtër. Doa, lutje, përmend të la që në e themi, zë kënishë mas namazit, po e themi dhe jeshtë namazit, vazhdimisht, e kjo është në bjellë e gjenitit. Që ka Ibrahim e sa po të tëtë, po të bën selam, hisë në kitë ndame, venë në kinë ndam, po zbukuroje, e hjeshoje, e regulloje, e në bjellë e venin tënë me, punë dhe tu janë këtë botë. Pra ndaj, lithëshmëria e kësoj dunjoja, me gjenitin është shumë e fortë. ë nga se këtu kërën më mërë dhë qëka për të regullu vatanin tënë, për të regullu vendin tënë të orijinës, dhe që të kërën e shë pastaj të vend në tëtë, edhe të pëshështë të pinë të ndë. E që fatë këtështë, shumë njerëzë, njëtë njëtë një në kësaj botë, janë habit nga vendin të orijinës, kanë harru për çka kanë arto duke u mahnit me dysa gjërat që për kashë më tëjtë se kësaj bote. Dhe për fund të si çdo të them për xhenetin e ndrozur është se pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellem shpesh herë kur ka bër përshkrimin e xhenetit dhe ka bër këtë përshkrim me krasë, me këtë but dal gjithmonë kjo bua në raport me atë që konë gjenet, ka xhenati pa krasë, me sht absolutisht, s'ka krasime as më gjën më në gjënës në ka në vëgëllë, po për, për tonë në krasëm e tjera, në në krasëm e tjera në më vëgëllë në gjënët, nuk krasot në mirësi, në, në vlerë, në pasuri, me atë që kanë këtë botë. Dhe për këtë duhet të i premen dyja dithë, që bësëj e ilustrujnë më smiri këtë që po flasë. E para ashtë, ka thënë pejën në verë, sëllë allahë sëllëm, vendi shkopit e dikujt për juve, Shkopi njerë që e ka ndorë, në gjennet, një vend, qaq është më i mirë, më i shtrejtë, më me vlerë, se krejtë botët që ka kontët, që i ka sponë një shkop. E pëse Peygamberi S.A.S. e ka silë shambull shkopin? Së ka më shambull të që ka të tërë, të një shkop, pëse e ka silë? Nëse kje ka, me dëvërtit, simbolikën e vetë rëndësishme, Kërshklasin për gjendete Për para njës kur kanë udhëtu me Deve ose me kuaj Apo kanë udhëtu Shikaj e këtë kanë udhëtu Për me shkute Më këthyte shpjeve Ka dojnë për trekti, ka dojnë për eqka Dhe u këthyte shpjeve Kur ka përfundu udhëtimi sukses shumë O njerët kanë qitë kipër në Mjetët asoj kohet të transportit Kuaj, deve dhe kam pas më vetëm një shkop ose për ta nxitur kafshën që të ecë ose për të mbrot, ose për nevojat e tjera. Dhe kur njëri e ka përfunduar në atku udhtimin me suksessh, do thotë ka ardhur pa plag, i pa plaçkitur, pa humbje. Më njohet kur ka fituar dhe është afruar tek vënë në shtëpisë të tij, gjëja e parë që e kalqu, ka kalçuq atë shkop i tij e ka gju në duk si shenë arritës suksesme. Apo, e ka hundhë shkopin të tokë si shenë e arritës suksesme. Po tek ma vonë vje knetësia, a i kështë shkopi është dhe shenë që i arritës sigurë, ndërsa knetësia rallës, kërë është e familinë, e të përshane, tani i, i mërë ato, i korë, ato farë frytët e uthimit e të tijë, e shenë që sa ka fituhe, ato e vinë ma vonë, shkopi vështë simbolikishtë arritëje Shpëtuar dhe fituar e ti nga këllë të imërë të. A në që kërë ka marë, shemë bërë shkopin, që ka i vjenë. Do të të veç hyrja në gjenet, hiqë pa asni, pa asni shpërblimte, pa asni mirësite, qëndë shumë të veç aja, kur ti e hetan dhe e merë lamin, si haricin e merë, se sukses shumë ke arrit të shpia, Te që dalmë u dhutun kë kjo ndjenja, kë u dhutun, kë u dhutun, kë u dhutun, në fund kë u dhutun varre, kë u dhutun në kiamet, kë u dhutun, në fund Allah po thot xhenet. E kur të gjujsh shkopën e suksesit që ka rrit në xhenet, vetë që kjo është më e mirë se kë të bëte me të Allahu. E a thu volë pasoj çka mo, tash kë të bota harritu me iskop. Kjo buot me kët bukuritë së saj, që kur kurse ka pas, u harxhu me një lajm të mirë chimrive. Në të të tatë, lajmi i mirë qimrive sigurët, nuk barazodhet me krejt mirë të kësë i bote. E të një masoj me qka me matë, zdim. Të të të uhargjit dunjaja, dunjaja uhargjit. Të të me qka matë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të dhim. Në dim, më në kazu, lumi i bukër, e mali i bukër, po uhargjit kja. Kja uhargjit me lajmi në qimrive. E të një masoj, s'ka më kur gj Dhe në qëta është të ka thëmë pegamberi s.a. Në qofë se njeri ju i gjenetit Njeri ju i gjenetit Me stolit e ti Disa prej stolive që e ka Stolisë allahu azo gjelë këtë njeri Dhe në qofë se kjo njeri me stolit e ti Do t'i shfa që e kësaj bote një herë Po ja mundë fërë allah dhërën Kjo është veç sa për ta kuptu se kësë ndodhë kësë ule halisht Apo Por sa për ta kuptu diri dikom përshkimin e këtiva një kajtë bukur Hamedi sasë më ka thërë në qovë se njëri ju i gjenetit Allah në bëfë neve këtune i zbukuruar me stolitet i veç i ekspozohet i shfaqet së i bote thot dhe të stoliste krejt këtë bot s'kisht me met ven i pastorisur dhe s'kisht me mbet ven i pas zbukuruar veç një shfaqet edhe a pa e pat këthet dhe në vet Në qëfë se stolit e ti Që i ka marrë me një vend qështor, E aje vend që i ka marrë Së një qëfarë janë Në qëfë se vë stëllit e ti që i ka marrë Apo e ka stëllit e Allah me teshën të bukura A janë kur të shfa që kësë e bote Kajtë këtë bote e i dis E që ka të mërmenja ty Për vendin e stëllive Për vendin e origin e stëllit e qëfarë është ajë. Përna është një shka e pa E pa i maqinu ushme Gjitha këto Ta me pun shumë të thjeshtë. Apo kreti për mbledh të punë, sabri. Po sabër. Apo ke nëse ataft duhet mund të marrë falë savon, po çka ke buj sabër, e ke fal e fitove. Pak sabër aty, pak sabër aty. Faleminderit Allahu Xhelalu Ala, sikur se e përmanë në fundin shollas edhe ky vën arrihet. Prandaj të lutem ndërlozo vëndi i origjinës, vëndi i stolive vendi i, i knetsive, vendi i përjetimit të këndshëm, vendi i pushimit është dikën tjetër, në qofë se stolisën këtë bot është për arshyët saktuara, por nuk duhet me jetu për mu stolisën, në qofë se knaxështën këtë bot është për arshyët saktuara, por nuk duhet me jetu këtë bot është për mu knaxën, me shpenzu jetën vetë sa për mangërë për më pi, apo nga se... Këto, në lidhje këtu, edhe nëse jeta pak ti uriten kët botë, edhe nëse e pak i lodhën kët botë, edhe nëse e pak i smund kët botë, te këfundit si armë na jtu, ki me darë më dorë këtu. Mëndësia është te vënd i origjinës a ka smundje? Jo, atje s'ka smundje. Atje ku më me për gjithë të spija jam atje, ku, ku më bëra shtëpi, e çati ka lodhje, jo atje s'ka lodhje. E te vëndi i origjinës tam e atje, atje a, a ka uh, mundime? Jo, atje s'ka mundime. Por këtu jeni harçë këmbotash. Si u kështë një dhe thashtë që shkanë vend nuk, që nuk, të uve përnu, normalë që të janë përnu këtu, normalë që i lodhësh, apo, po shpitali po e, po normalë që i smutë, po kur të më um kalën këtër i kur të jetër shpja e, e atë nëski smuja, po që a të jetër më smunë, a po, së është vendi i origines, dhe duha thëmë nëse e kuptujmë na gjennetin, si vendi, shpja jo të Allah, që a të të të ka falë, Se ajo është vendi i origjinës tone. Kë të tjet janë kalimtare. Je kërdni porosi me kry me mani pun, në rol me kry dhe ti je spektut, këtë dyshë kuptuan gjithë. Por bureva kundëliu dhe shonë rrotë tëlla kët bot, edhe dën që vendi e origjinës së ti apo më e ndrume vendin e kalimit, apo e këtu do të më bësh spinë vet. Jo, do këtu e ke so i spinë, so më tru i burrë peshir. Qëse ti ke spinë për më ty Yeta reale është në xhenet. Lumturia reale është në xhenet. Për këtë si Allah Allahu xhallahu ala kur e përmend jetën e mirë dhe kur përmend lumturinë, vës në kuotër të xhenet të përmend. Për njëse skoci rafa që nuk do të thosën këtë dini nuk do të buknoçi, nuk absolutisht, por nuk duhet që këtë bot. Fatkesisht më e përdor si vend të origjinës. Apo si vend të përjetësisë, se nuk është Se ka jepë Allahu gjëllevala këtë se i bote E kur se ka jepë, sënë e mërë kur kush është të pravë A në vendi ytë i originës është, aja jo bota të të tërë, gjenetit Për këtë arsye, përfonduat tëmë Në qovë se kuptojmë se gjenetit është vendi i originës Atër e njohi mirë shpinë tonë E njohi mirë vendin tonë E njohi mirë që ka na krymë punë, kush krymë të shpia për mallive për advent është shumë më i mallë se për mallin për çdo vend në vendet e tjera. Apo nga sa është vendi i origjinës. Po gjithashtu njerëzit që shpresojnë me ta me kon në vendin e origjinës, ku do të shkosh? Jo njerëz më të afërt me këtu apo? Jo njerëz më shumë ide kanë me ta. Të shko ku dush në përbot apo vendi ku kur është po kur të shet dikush që është i Kosovës, ti jesh edhe hiç mos më ngjuf duket se është, duke është njëri ata e po, i vendit tonë, vendi origines të ndër, andaj gjithë dë njëri që vend të origines e ka përzilë gjennetin, duhet me kompërty i ofërt, i mirë, se ti shpeson zbashku me te me e arritë në vend saktuar, ku ati është prejësia dhe ati është knetsia. Allah unë e rësë që zote gjennë leolat, na e jem gjennetin, dhe na mundëson që me dë vërtit, ta trajtojmë këtë vend si vend të origines, si vend të asaj që A tje do të kthejmë nga se prea tje kemi orën Por kemi dojt për arfjot saktuar A tje do të kthejmë për jetësisht Allahu shkrubleft E do të të ardhujem i shkollat të ardhën të të fortin për këtë ban Mosëllallah më ala Muhammed vë ala Ali vë sëhejë Vë sëllam të një vektira